Men sen siktade jag bra för jag var där och pratade I rätten typ Svart skjorta, röd slips och svart skimpa Grym var jag Tjena, det är Pont Svarnblom Du lyssnar på bp Pop. bb Summer Edition från Sagovärdsstudion i ett tropiskt varmt i Om man med tropiskt värme menar 12 plusgrader och regn Patrik, är du solbränd och fin? Så nära man kan bli när det är 12 grader och regn Veckans gäst är blåvitt supporter, landslagsman Och spelar i ett topplag i tyska Bundesliga Välkommen till bb Oscar Oskar Vänt Tack så hemskt mycket har du legat på stranden hela dagen idag? Hela dagen, hela dagen. Ah, Det måste vara jävligt När man väl har semester och kommer hem Och så är det eh, någon sorts istid som väntar Helt sjukt Det första jag gjorde när jag kom hem på semester och att gå och köpa en vinterjacka <laughs> det det Är Canada är Goose? Ah, inte riktigt, inte längre, de tiderna är som tur över men Jag var tvungen att köpa en jacka första dagen Det var nio grader och ösäng Den dagen jag kom hem ja, Hur är då? den tropiska värmen i Tyskland då? Den är, den är fantastisk vi hade 25 grader i mitten på april Vad blir det för jacka då? Ja det vet fan Det är det, mycket får... bättre fråga Någonting Alltså nu är jag jättetråkig Men någonting inne på NK tyvärr Men det är fotbollsproffs att handla på NK <laughs> Man hitta. Vi ska börja med en lite snabbfrågor Som vi har med alla gäster Okej. Okay. Ålder 29 30 Le... höst 29. <laughs> ska du ha det? 29. 29 Ska det vara snabbfråga? Ja, men det, det, är så, det, här, det Snabba så... frågor, långa svar Det är så snabbt du är Okej, okay, 29 uh, Längd uh, 181 Vikt uh, Just nu vill jag inte veta men uh, 83 Matchvikt 83. Matchvikt 83 Semestervikt, 87 Ja, uh, 86 i alla fall <laughs> uh, Bor jag Bor i uh, Krefeld 10 minuter utanför Düsseldorf 20 minuter från Mönchengladbach Och när jag är hemma i Lorenzberg Bra och utövande svar Familj Fru och en dotter på två Tittar på eh, Väldigt mycket serie Eller väldigt mycket ska jag inte säga Just nu True Detective eh, Första eller andra säsongen Andra givetvis Game of Thrones är över ja. Sen så ser jag fram emot Mad Max På bio Game of Thrones, jag har inte fattat hela konceptet med det Vad är det för någonting? Tomtar och troll. Ja, Men i princip. grymt. Ja, riktigt bra. Framförallt, väldigt bra tidsfördriv om man inte har något. Alltså, om man ligger på ett hotell, då ser man i princip allt allt. Lyssna på. Musik. mestadels dels allt. Eh, eftersom att jag har en dotter på två så. På månaderna, allt som har massor eh, I min egna bil. När jag själv ska tilläggas. Eh, mestadels hiphop, soul och R&B. Det var precis det jag hade också. <laughs> <laughs> eh, vad kör du för bil? Jag eh, just nu ja, min, bi, min, min, min bil blev precis stulen innan jag kom hem. Oh shit. Ja, så den, fatt, den vet jag inte var den är. Någonstans. Den svenska bilen? Någonstans. Nej, min tyska. Ja, vad var okay. din tyska bil? För något? Det var en, en a 7 Audi A7 Är det lagets märke eller är det eget Ja det är väl de som Audi sponsrar oss Sen kan man väl säga på ett vis att eh, Vi har ganska bra upplägg Med alla tyska märken men Audi är våran Men går en ny A7 att stjäla? Ja det var det eh, jag också trodde att det inte gick Med julastare? Helt sjukt eh, Men eh, jag kom ut på morgonen skulle köra, Hade min dotter på armens löser dagis eh, Trycker på låsa upp liksom, Och hör ingenting så jag på garagefarten så ser jag att det står en där det vanligtvis står två bilar. Ingen krossar glas på garagefarten, ingenting liksom. Jag tänkte bara okej. Okay. Och sen var det att ringa polisen och sen så sa de bara att det går om man vill liksom. <laughs> så den är på väg i en container till Estland någonstans? Den är nog någonstans djupt inne i Europa, de fina områdena tror jag. Men eh, vad blir det för ersättningsbil nu istället då? När jag kommer hem Jag är väldigt sugen på nya Volvo x 90 Jag vet inte om det är för att det är bilen Eller för att jag tycker att Volvo reklamerna De senaste åren är hur bra som helst jag känner att det är slatten som har sålt på där. Nej alltså, Det var bara den här För den låten som är När jag såg den nya x 90 för såg Den här stora V-modet låten där kanske. Precis ja. Det är då. Ja exakt V-modet rullar in Den reklamfilmen det kan vara den bästa jag har klarat för mig liv, Jag såg den för jag låg och på film typ. Så den kom i mina, i mina hörlurar Då är ljudet liksom, det bästa du kan ha typ. Eftersom att du är så isolerad Och så kom den här Och så alla bilder på liksom, landskapet i Sverige Norr, syd, väst, öst Bad, vinter, allting Och så kom den här nya bilen och jag bara ah. Så när man sitter där utanför Düsseldorf Så längtar man lite då i alla fall Ja då, då, då vill jag fan springa hemma. Uh, jag sa ju att du var blåvitt supporter, så då frågade jag vem är din favoritspelare i blåvitt just nu? Just nu, mm. för tillfället. Så länge, länge Björk är i blåvitt. Uh, my captain, my captain. Liksom. Så uh, vågar jag inte säga något annat. Så får jag inte nej. <laughs> nej men uh, favoritspelare just nu. Jag måste säga Bjerg, liksom Det är så att uh, allt som vi upplev, upplevde ihop, uh, och han är en god vän till mig, och jag tycker att han är en sån chef. En general, liksom. Som, eh, för alla som kanske inte vet så, så, så, så tar han ett enormt stort ansvar. Jag, då menar jag inte bara liksom under de 90 minuterna som det är match. Utan på kamratgården När det träning i omklänsrummet och allt sånt det är. Så att, eh, det måste vara Björn. finns bara en Björn. Äh, favoritspelare i Blåvitt genom tiderna då. Då får du inte säga Björn och då får du inte säga jag ska vänta, eller Okej. Då har jag två. Min far. Men han spelar i Blåvitt en väldigt kort period. Uh, han spelar i Blåvitt ett eller två år. På 80-talet. Han gick det året tror jag att de gick och vann i, i efa Det är alltså Joakim vände Joakim Vendt, precis. Han i Blåvitt 80-81. Precis, 80 -81. Bra. <laughs> Skönt att du berättade i honom. Ja, jättebra. jättebra. Har... Nej, jag, jag, skulle, floska, jag, jag skulle jag skulle säga att, Ja, men det är jättebra. Jag skulle säga att han slutade till 82- men det är bra för att han gick innan de gick och vann de hade ganska bra lag på den tiden. Uh, inte för min fars uh, uh, kapacitet och egenskaper men och så han och spelar för sen fem år och tog upp den till Allsvenska. Bara som en liten avslutning. Självklart att farsan måste vara en av favoritspelarna. Farsan är alltid en av förutspelarna och sen nummer två uh, eller, han är inte nummer två och delar detta. Tillsammans med min far är Allas uh, nummer ett. Liksom. Och det är Challe och Håkan mm. För mig liksom, finns ingen bättre. Både som fotbollsspelare och som person. Och den, fortfarande, alltså Vi har fortfarande bra kontakt än idag eh, Och han Var den Som eh, Tog hand om mig mest och bäst eh, Från den när jag kom upp i a Från utruppen mm. eh, Det gick lite fortare Än vad var både jag och klubben hade trott eh, eh, Att komma upp i, i a -laget. Och så kom jag upp Alltså det är en, det är en lång historia men för Jag har en lång historia kort Jag, kom upp, jag fick beskedet på fredag att jag blev flyttad till A-laget. Lördagen skulle vi spela en, en, en träningsmatch ute i Torslanda på gruset. Ehm, och det, var typ, det är det sista det med utropen sen är du fullblodig a lagsspelare från och med måndag. Då är det första träning och sen så pajar jag knät på uppvärmningen i Torslanda på en grusplan. På en grusplan på I jävla Torslanda. I, ja, Fy fan Torslanda. Ja, eh, så det hände där så när jag kom måndag då förkrossad över att jag hade pajat knät och precis du när jag blev flytta... helvete? Ja, jag, det var ju det jag tänkte när jag, när jag gick ut på parkeringen typ, och ringde farsan efter uppvärmningen liksom, och kände bara, för fan, precis uppflyttad pajat knät vad fan ska jag ta mig till och så kom jag upp på måndagen där då. och så var Håkan nämligen eh, skadad också när jag kom upp på måndag det här var tiden Håkan mil spelade fotboll? Nej, inte bara spelade, dominerade mm -hmm. eh, Så han var också skadad då, Så, så min, mina första 6-7 veckor I A-truppen Med reabträning gjorde jag tillsammans med Håkan liksom. Och där fick jag väl lära mig Den blåvita skolan eh, liksom In och ut och allt vad, det, allt vad det innebär I alla fall på den tiden Nu är det lite Som vi som vi tycker som var med då Lite lättare att vara blåvitspelare. Ehm Och han styrde upp det helt enkelt? Han styrde upp med äh, rä rätta ut min, äh, liksom, rakade, äh, min, min jag gjorde min rygg rakare. Och så var det typ, du putsar mina skor första fyra månaderna och du tar lampans också. liksom. Och sen, du är, du är yngst här så du ska alltid vara ut först i omklädningsrummet, pumpa bollar, fylla vattenflaskor. Om det är någon av de äldre som säger till dig, gör det, så gör du det, inte ett ord. Säger du någonting så sparkar jag ner den träningen börjar liksom. Och sen, men om du sköter detta och, inte liksom, och så har du dina Tills det kommer upp en som är yngre Eller några som är Några som är yngre mm. Så är det över och det är ingen som kommer säga någonting Och du kommer ha det hur lätt som helst Den klassiska penalismen i blåvete är Över är det du säger Nej inte, inte över men den är, den är ju bra Mycket lättare nu än vad den var då För då hade vi ändå liksom Håkan gillade det där bängen var väldigt hård på också men det låter ju som terror här Men du samtidigt, Nej, inte... så, samt, samt, samtidigt så pratar ju du Med kärlek om det så Absolut, att det varit och Håkan, är, Håkan är Gud för mig liksom. Och mm. varit, kommer alltid vara eh, det är bara, understryka och... det här, Ja Absolut Men alltså Den, den skolan är, är vi väldigt många Som har gått och liksom, Det är inga, inga konstigheter, den finns överallt och Den finns där, vi, den finns där jag är idag I Tyskland också de, de yngsta gör, gör det mesta så att det var inga överraskningar Sen så Fanns det folk som kanske hade lite svårare Att acceptera eh, Att du var yngst Och skulle liksom göra skitjobbet eh, Och de kanske Blev kapade på extra gånger på träningen än, än vad alla andra blev Det var ett eh, långt svar sluta, ja, Det var ett, ett långt svar. svar på snabbfrågan Men eh, <laughs> ja, det skit vi För det jag tycker det var ett vi. grymt svar ja, okay. eh, Vilken är den Skönaste segern du har varit med oh. Du får välja vi... i blåvitt eller vad fan som händer Ja helst. det, är det, är det vill. Den skönaste mm. Jag hade ju varit halvnöjd Om jag hade slagit Bayern München med 3-0 <laughs> På Vortaplan det... ja, när de hade någonting att spela för eh, Jo alltså det är klart <laughs> att den var en fantastisk seger Men om man ska ta en som var sk skönast Vi hade en jättefin seger Med Uh, inte bara en men uh, när vi uh, tog oss till Champions League med FCK mm. uh, mot nu slog vi Rosenborg så att matchen i sig alltså själva matchen i sig kanske inte var det skönaste men just betydelsen av att få spela gruppspel i Champions League uh, och vi torskade 2-1 på bortaplan och vi hade liksom 15 friläggen i första men vann trots allt bara med 1-0 och de hade en boll i ribban i 93 typ så just den segen var vi skön på det sättet Sen så givetvis våran sista seger denna säsongen med Gladbach när vi slog Bremen borta med 2-0 för då säkrar vi klubbens första gruppspel i Champions League någonsin. Så det får väl bli någon, någonstans däremellan. Jag tycker bättre om Gladbach än FCK. Så vi kör, vi kör på Gladbach. Vi kör <laughs> Vilken är i så fall den värsta förlusten? Den värsta förlusten? Ja. Har... No. Är det okej okay att ta FCK då om det är förlust? Ah, är det? Det är det. Ja, då är det okej okay. okay. Ja, men då får, det, då får det bli FCK Vi förlorar eh, på Det var bort. hela perioden i FCK Ja, i Som princip för... Alla fem år Nej, men, eh, Vi åkte på, på bortamål Tror jag eh, Också i Champions League kval. Avgörande, borta i Sypen Vilket var en katastrof för oss. Vi borde ha piskat de bägge matcherna så att Den var ju klart eh, den, den, eh, den satt i länge Och det gäller ju lite deg också för klubben när det är Champions League-valen. För oss spelare också. Så. <laughs> Vem är den bästa spelaren som du spelat ihop med? Vi får inte ta henne långt i landslaget då. Den blir så obvious. Ja, eh, bästa spelaren. Mm. Jag får ta en trio för han att ta. Eller det får bli en, ja, en quattro. <laughs> eh, Håkan Mild. Jesper Grönkärr. Marco Royce Och Juan Arango okay. Om jag nu inte får ta till en långa då Ja precis så Slatan är trots allt Slatan är slatan liksom ja, men så, han, så han skulle varit med i den När det är fem, vad är det kvintett då eller? Ja men han fick inte vara med nu Han är Så dem, det blir så en kvartett ja. Så eh, ja, Challe eh, Challe Grön Royce, Arango Just det för Reus var i Mönchengladbach innan va? Han spelade med mig Jag spelade med han ett år i Gladbach Innan han gick tillbaka till Dortmund För kom ursprungligen från Dortmund Och sen en eller två småklubbar Innan han kom till Gladbach Och spelade i Gladbach tre år Varav det sista var mitt första Bra. Och sen tillbaka till Dortmund Bra löpsteg på den killen det var, äh, äh, Jävla spelare alltså. Då misstänker jag att äh, Nästa fråga så hamnar vi också någonstans i världsliten då. Vem är den bästa spelaren du mött? Oh, bästa spelaren jag mött mött ja, Alltså jag måste ju, Det är svårt att inte säga Messi när får, liksom, Eftersom att han är ju bäst <laughs> Det är inte så svårt men Så jag får säga Messi Och så får jag ta en annan favoritspelare på Skåls Eftersom att jag är stort United-fan så, så får jag ta in han också men, men ska jag ta in så är Messi utan tvekan Då kanske vi kan komma in på United här då liksom. För nästa fråga är ju då Vem är världens bästa spelare Och då har vi exkluderat Ronaldo, Messi och Zlatan för och, annars... Paul och, och Paul Scholes Och Paul Scholes ja. Robben var grymt, han blir skadad Marco Reus är... Jag får säga Marco Reus Jag tycker verkligen han är, för när han är frisk så är han så jävla bra alltså. Det är ju en kille som har Rätt mycket att ta igen också Med tanke på hans skada här Ja Och, så, och de VM guld skad, Precis, han missade VM-guld hade, hade han varit friss hade han vunnit VM och Jag kan garantera att han hade varit deras bästa spelare i VM För han blev skadad när han var som bäst Och de skador han har haft i år Så är Tre av fyra är verkligen tacklingar Där de har klippt han precis Över, över ranken, liksom. Så hans, alla hans ledband är ju, ut, liksom, De finns ju knappt Varför håller du på United då? Uh, ja, jag... Så jag kommer inte ihåg exakt när det var Men eh, som pöjk i alla fall Så satt vi och tittade på en, på en match Jag och farsan hemma i Sjövde i vardagsrummet Och så såg jag Andrei Kanchelskis <laughs> Löpa på kanten och var chef liksom. Han gjorde precis vad han ville eh, Och så gillade jag bara han liksom. Så det, Och så Ja det är United som han spelar i så bara, United är mitt lag typ Och sen, sen dess så har det bara sen det så blivit mer och mer fastnar man på ett lag bara. Ja men precis, så, så var det så, så var det. jag fastna på United. Hur ser det ut för denna säsongen för United tycker du? Som komma skall. Ja, de börjar lite på gången då. Ja, eh, jag hoppas ju givetvis att de gör det bättre än förra året även om de, de till slut lyckades komma ett och fyra och så men de behöver ju ordna upp sig men att det skulle, att det skulle bli en dipp när, när Sir Alex gick, det var väl inte så. Så svårtippat men Tom skrev jag vara med allt som inte heter guld eller nära guld eh, är oacceptabelt. Äh, men van Galen inte ringt den Inte riktigt den. <laughs> inte riktigt den. Han likade en bild på Instagram men <laughs> <laughs> <laughs> <Berätta nu. laughs> det var den Var du att berätta det? Nej, jag har varit Han har inte riktigt den. <laughs> du eh, lirade i blåvitt mellan eh, 03 till 06 Oscar. Hur hamnade du i Göteborg egentligen? Eh, ja, eftersom att jag är dålig på att dra korta historier så blir det en lång. Ja, ja. Eh, jag, spelar, eh, jag spelar hemma i, i, i Skövde. Mm. Och valde ganska tidigt och, och liksom, eller bestämde mig för att jag ska inte flytta Någonstans, eftersom att jag hade Som alla oss andra liksom drömmen om Att bli fotbollsspelare Eller proffs liv, nära mig på det Men jag gjorde valet ganska tid Av att jag vill inte flytta typ Till ettan i gymnasiet någonstans Utan jag vill gärna stanna kvar ett eller två Längre och spela seniorfotboll Så jag spelade division tre På den tiden Division tre på den tiden är typ division tolv Nu liksom så många divisioner som det finns eh, Men så gjorde jag det Och sen så eh, Var det så att eh, Jag tror Först som kom att kolla Glenholm tror jag kan ha varit, Som kom och titta en match Och då var det inte bara på grund av mig då, Utan då var, vi hade även två till i vårt lag I IFK 7 då, som, som, eh, som var väldigt duktiga på den tiden Som var och tittade på en match Och sen blev vi inbjudna att träna med eh, På sommaren eh, Sommaren 0-2 blir det Och sen på hösten 02 så fick jag göra ett gästspel typ i en U-lagsmatch. Eller B-lagsmatch ja, hos Blåvitt. Eh, det jag fick vara med och spela. Och eh, när vi ska åka hem därifrån jag och farsan så så sa farsan liksom titta. Och sen så var det ett, ett förslagkontrakt från, från IF Göteborgs utrop typ. Och det hade varit en ultimata drömmen ända sen man visste vad fotboll var. Eh, ja, för du den. hade ju historiken med och hela tiden. Ja, också, precis. Då? Så att, och då var det inte så mycket att tänka på. Så då var det bara att skita i skolan och dra typ <laughs> eh, Vad ska jag säga? Kollar du mycket på blåvit och sånt nu från Tyskland och sådär? För det känns som du är urblåvit liksom. <laughs> ja, jag tittar, jag, jag tittar så mycket jag kan. Eh, varje tillfälle som, som ges eh, så tittar jag på. På matcherna liksom Sen så har ju ju dag I dagens samhälle med internet och sånt Så är det ganska svårt att inte ha bra koll typ. Alltså, man kan ju, Du kan ju läsa om allt i princip Och sen som sagt Jag har fortfarande framförallt ju Kvar så att jag, jag har ju fortfarande flera Som jag har som jag har bra kontakt med mm. Men ni är ett gäng som eh, ni, du, du berättade att ni kollade När ni var på landslagssamling Så mm. låg ni och kollade matcherna och sådär Precis, ja, men, för grejen är det Vi kom vi kom väl inte upp exakt samtidigt Men inom, alltså, inom en väldigt kort tidsperiod Så hade du liksom eh, Mig, PV eh, Behöver jag säga att jag är Värmblom, eller? Nej. Äh, nej. nej Jag, PV, Maxi eh, Bjärs Gurra Kalle var redan uppe sen tidigare Men vi fem, Nudge eh, Så vi var typ sex Sex kubbar som var antingen 19 eller 20 Eller 18 eller 19 Som kom upp samtidigt i blåvet Så vi hade ju Den tajta sammanhållningen Och den sitter ju kvar så när vi var med landslaget Det var det du Eller som du pratade om innan Så låg ju jag, Markian och Pontus Och Ola Toivonen till och med var också med i rummet Den gamla öjsaren öis, eh, Låg och svettades och tittade på Bayern-matchen Hela bröllopsgänget The <laughs> Så att, eh, vi var där Men 0-3, det var under Arne Erlansens då Ja inte först eh, Nu ska jag tänka eh, Ja för det var det som var grejen också när jag precis, hade, när, precis när jag skrev på typ Eller precis, inte precis men Kort efter jag skrev på så var det ju tydligen kvalmatchen Mot Frölunda också För att stanna kvar i Allsvenskan. 0-2 ja. ja, just det Allbåge så... stod i Frölunda då va? Ja, ja. Och då var det lilla George och ja, Rosen var väl där som hade ju ett par som, som sen senare blev spelare Så att då satt man väl hemma Då var både så här, shit och man ner ettan Då kanske är det är större chans att man kommer upp snabbare ja, Till A-laget, sen samtidigt så var det också Typ fan, shit kan ju inte gå till Det kan ju inte vara ettan liksom, Vad fan är det som händer, det, det går inte du kan lika lägga ner hela svensk fotboll typ. Så, men, det... men du hade Erlandsen en sväng där då? Jag, jag hade Erlandsen en sväng, legenden Det finns, <laughs> ja det hade jag Men jag tror, jag tror, jag tror Bosse var först Innan. Ja just just haft upp där ja. under tiden ja Jag hade buss. Eh, och vad kallar de han? Buss- och bolldoktorn. Ja, Skit samma. hade du först? var, det. var ja. det, eller hur? Ja, shit, Jag kommer ihåg. <laughs> eh, vi hade Bosse först, ja. Och sen så kom hon. Och sen så tror jag att jag flyttar eh, på sommaren där uppehållet eh, som att det är vårhöst och inte höst vår. Eller vad säger jag? Jo, precis. Vårhöst. Så det uppehållet där gick jag Och sen så tror jag det kommer inte ihåg om Arne fick sparken eller om man lämnar själv Tror jag samma år Fast senare på hösten Vad har du för minnen av honom då? Ja. Vad hände på de här lägrena egentligen? <laughs> det finns ett par Nej <laughs> äh, det finns ju ett par alltså uh, <clears throat> han, Vad ska man säga Han, han gick inte ob obemärkt förbi typ. Så kan man säga han, en, karaktär. <laughs> är en riktig karaktär En profil uh, Sen om man kanske var Mer profil Vid sidan om en på plan eh, det, vet, det vet jag inte Men vi eh, Han var ändå jag, jag, kan inte säga för, jag, jag kan inte säga något ont om han heller För att han gav trots allt Alla oss unga Fick chansen under Arne liksom Och Arne var Han var verkligen såhär att Det spelar ingen roll Vem du är Vad du heter Hur gammal du är Liksom, när, för, när, liksom Bara ta Pontus som exempel Liksom Kongahella, Utruppen och sen bara boom, Tränade träna med oss en gång typ Och Arne bara shit, alltså du måste ju spela Rätt in mot Wolfsburg till och med tror jag Han ju Ja det. eller ja, precis, eller om det var Kalmar i, i Allsvenskan eller, ja, Skitsamma vilken match det var Men hade liksom, det var verkligen så Och det ska man ge Väldigt mycket respekt för För vi hade fortfarande många Stora namn Eller liksom namnkunniga blåvetspelare i truppen På den tiden Eh, och han liksom bara Nej men ni är bättre än ni ska spela Och så spelar vi liksom Och sen givetvis så gjorde vi ju det tillräckligt bra För att få stanna kvar i laget Annars hade vi inte fått göra det liksom Men vi fick ändå chansen och det ska han ha all i världen för Men det var också den här legendariska var När ni vi gjorde mål på alla hörnor ja, Fan vi gjorde mål på allt Var det hade... du som slog? Ja ah, ah, typ Nej men Allt som hade med fasta situationer Och jag kommer ihåg det Fasta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 Och det var din talade då Ja det var mer att jag sköt kall huvudet Än att han nickade in Nu slutar han tragiskt nog Men, Men vi, vi har snackat en del om eh, Gamla polarna i blåvitt och sådär. Det är ju såklart Skitmånga som har frågat eh, Hur det blir liksom. Ska ni samla ihop det gamla gänget Med Värnblom och, och, och Bärs och gänget så att säga, Och komma tillbaka och, och lira blåvitt i Champions League liksom? Nu sitter de och ler här ja, eller, <laughs> Sitter jag och smyger och tänker på hur jag ska svara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 men det finns inga andra lag i Sverige som är aktuella? Ja, dessutom. Nej, nej, för Guds skull nej. Så är klart att om inte IFK skulle vilja ta in med tång, då är ju situationen helt annorlunda givetvis. Men i, i mitt huvud så har alltid varit blåvitt, Det är blåvitt och det kommer alltid vara blåvitt. Så du kan lova att, du, att vi inte behöver se dig i Köpenhamn igen i alla fall då? Ja, om, det som säger. Om inte det skulle vara så att blåvitt inte vill ha mig givetvis, då är ju, då är ju situationen helt annorlunda. Ja, men vi fattar. Vi måste ställa en till fråga här, då, för det är en lyssnafråga som har kommit in. Har, har du sett, följer du ik Skövde lika noga som du följer blåvitt? Blå uh, uh, ja, ja på, det, det, skulle, det vill jag säga att jag gör. Men uh, vad ska man säga? Uh, uh, möjligheterna att följa dem är väl inte lika stora som för, blå, för, för det riktigt för stora blåvitt. Men att jag följer dem, det gör jag definitivt. Och jag var för. Bara här nu ett par veckor sedan två, två och en halv vecka sedan, tre veckor sedan Så var jag på, på Derbyt på Södermalm Och kokade som aldrig förr liksom Och ville hoppa in på plan Och eh, trycka till domaren för han var katastrofalt dålig Så att, eh, Det är klart att jag följer dem givetvis För att det är tydligen eh, 0-18 I målskillnad nu på sista två matcherna ja, Jo, jag tror mig, jag vet jag, jag missar inte det, så jag har som fortfarande spelar och så, så att eh, det, Vi har inte haft världens bästa vår Men Jag säger som alla andra blåvittar hemma Skövde liksom. Vi ska bli höstens lag Och bli och vi det Så skit varenda jävel i vad som hände på våren liksom. Apropå Skövde då Jag har hört att du var en liten gangster back in the days I Skövde ja, Gangster och gangster Nej men uh... Det är diverse inbrott i det, så här ja, alla det är. Ja. Gangster är väl uh, uh, Enormt bra uh, Överdrivet men, uh... Ja men såklart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 Spela fotboll, inomhusfotboll Men det... ni gjorde alltså inbrott i en idrottshall ja, vi, vi... För att spela fotboll äh, Inbrott inbrott, vi lånade Vi låna nyckeln även om inte vi inte hade någon nyckel Så lånade vi nyckeln och så gick vi in och så spelade vi liksom. Det, var, det var där vi fostades Och titta idag så är, ligger Sveriges nationalarena i Fotsa Ligger i Skövde så att... Du menar att det är jag vänta Arena <laughs> Det är det ju fel idrottshall men... Nej men vi vi ville spela fotboll eh, och vi, eh, vi kanske inte gjorde det man, man borde ha gjort men idag kan man skatta skattat åt med. Men hur, kom, hur, kom man, hur gjorde man då för att komma in? Det fanns massa grejer. Liksom. fick gömma dig, Du gömde dig i en in i... i eh, Moringen style. Ja men typ. <laughs> innan stängning då. Det var väl någon som gömde sig in i en eh, tvättkorr i ett omklädningsrum precis innan stängning och sen så kom man ut och öppnade dörren eller lämna ett fönster på glänt och så klättrar vi in och så.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 Titta. Det. I Eke, Ekenhallen i Kollered ja. så, så att det är ingen garanti Att lyckas att få på att spela då. Vill du bara säga det, Man måste träna hårt <går> <bort> också <går> just, just, just. <går> Det var rätt kul, kom alltid vaktmästaren Brukar alltid dyka upp för det gick och i larm Men ja. vi visste att vi hade ungefär en timme på oss Att spela, sen kom han och varje gång Så sa han, killar ring mig Så låser jag upp, ja. men vi hade inte tid att vänta på honom Det är det som är grejen, han som var fritidsledare Det fanns en fritidsgård Precis bredvid och det var de som hade öppet fram till nio Liksom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 Eh, alltså att du hoppar in genom ett fönster Och spelar fotboll en hel natt Än att du har Unga små pojkar, flickor Som ränner på stan liksom Oscar Wentz, kriminella förflutna <laughs> Tungt kriminellt <laughs> belastat Vi uppmanar inte någon Att göra inbrott, Nej. vi uppmanar däremot Folk ut och spela fotboll eller Exakt, hur? utomhus du eh, spelar ju numera i Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Hur är det att bo i Tyskland? Eh, bättre än vad jag trodde. Ja? Ah? Eh, ska jag väl säga. Jag, eh, jag kunde noll om Tyskland liksom innan jag flyttade dit. Eh, och hade väl lite förutfattade meningar typ. Där, om den tråkiga tysken i princip. Men eh, så är det absolut inte. Tvärt emot. Eh, och det, det Alla säger alltså, att du, du säger att det är bra om Tyskland för att du bor där nu och så. Men eh, jag tycker verkligen alltså, det är klart att det är inte ö. Det finns ju givetvis hundra ställen på jorden som är bättre. Men det är fortfarande ett bra ställe. De har bra bilar, bärs och eh, snittsel. Precis. Bra pris på Det räcker. Ja, precis. Bra pris på allt i princip. Så. Eh, bra, bra pris på öl. På snitseln, på bilar. Så att, eh, bra land. Eh, ni har ju en eh, rikt Ditt bra säsong i ligan bakom er Berätta <laughs> uh, Ja uh, som sagt Vi uh, slutade på tredje platsen I Bundesliga i år Och tog uh, denna magiska För våran Det givetvis den, den magiska direktplatsen Till Champions League eftersom Det är första gången som klubben, är, klubben Spelar Champions League Så hade vi tagit platsen så hade vi gått in i den här lottningen Som är för playoffmatcherna Typ helt osidade så vi hade kunnat få liksom United och sådana här Vi hade kunnat få de, de stora lagen Så det hade liksom Kunnat bli lite, lite Jobbigt för oss men i och med Att vi, vi knöt åt säcken Till slut så Så blev vi trea Och du har lirat Ordinarie som vänsterback hela året Stämmer bra, ja, bra Kul mm. Uh, jag bara skrev upp lite små grejer om säsongen där alltså ni kommer trea då i Bundesliga ni gör 4-1 på Schalke 0-4 exempelvis mm. uh, vinner med 0-2 borta mot uh, Bayern München som vi har snackat om och uh, Oscar går in och hänger den mot uh, Borussia Dortmund Precis det snabbaste målet i Borussia Park som den här arenan heter uh -huh. fick det där på efter det det är lite coolt så där lite kuriöst så bollhastighet Nej snabba 28 sekunder ah, okej okay. Så efter 28 sekunder Så, så hängde jag den Så det eh, snabbaste målet på våran arenas Nu har ju inte den funnits längre än Sen 2006, men ändå 28 sekunder, inte 28 sekunder. Man, får ändå ta, man får ta åt sig där man, man kan liksom, Eftersom att det är inte så att jag hänger 25 per säsong Så att jag får ta det jag kan När jag väl hänger någon Vad är, beror sig för typ av lag då? Kan man jämföra det med någonting för Jag tror inte folk har jättebra koll på Tyskland Nej, Jämföra Jag vet fan vad jag måste jämföra med men Eh, alltså Gladbach hade sin storhetstid På, på 70-talet framförallt eh, Och liksom En gammal storklubb på den tiden Var det liksom Gladbach-Bayern som, som konkurrerade hela tiden eh, Och sen så hade de lite framgången under 90 eh, Men Var det då eh, som Patrick Bjerrig var där? Ja ah, precis, Dalin mm. var där Samtidigt och, eh, De har faktiskt eh, tradition av väldigt mycket Inte bara svenska men skandinaver eh, Liksom Sett över, väldigt, över över lång tid så har de alltid haft skandinaver i, sin, i sitt lag eh, och tycker väldigt högt om oss, kan, så säger man va? Ja. Eh, så att, eh, men eh, en väldigt traditionsrik klubb. Eh, vi har, vi eh, har nästan mest fans i hela Tyskland. Bayern har givetvis mer, men vi ligger uppe och nosar på andra eller tredje platsen. När kommer till fans eh, och har dem runt om i hela, i hela landet. liksom Vi var och spelade sent på säsongen i Berlin. det var det 10 000 eh, medresta borta fans. liksom Bara sådär. Så att, eh... Men är det inte så att ni har... Iran arena tar 55 000 va? och ni har ett snitt på runt 52 våra eh, Våran arena har ett max på 54 010. Och vårt snitt i år var 52 239 så det får man liksom måste man, då lyfter man på hatten och sen så håller man kvar den där ett par dagar. Innan man sätter 52 000, tillbaka den. Hur är det att spela inför 52 000 människor? man man har ju bytt bort skämt men det är ju alltså det är ju grymt det är därför det är någon, på något sätt ändå det man det man spelar för liksom. Det, det kokar varje gång och att vi kan ha så mycket, så mycket folk på plats varje match oavsett om vi spelar Liksom en, en, en sen kväll mot, mot man, bottenlaget. Eller om vi spelar en lördag halv fyra mot Bayern München så är det det fullt. Men vad är, vad är den sämsta siffran du har haft? Då? Kan du komma ihåg när folk har sagt shit det här var dåligt? Ja, jag tror, alltså, vi hade väl 48 eller 49 match Och de bara liksom Vad fan är det för fel på folk Hur kan vi ha så lite typ <laughs> det, var, det, och det tror jag det tror jag på allvar jag 40, 48 Eller som sämst 47 500 liksom. Sen annars har det alltid varit 52 eller uppåt Man kan säga så här i princip det, Hos oss så handlar det om hur många borta fans som kommer För våran, alltså Borussia's Gladbachs biljetter Och platser är alltid full. Alltså det är alltid fyllt Och sen så beroende på vilka vi spelar mot och hur mycket bortafans de tar med eller får ta med eh, på grund av säkerhet och sånt skit. Jag har fått så. en fråga här från Jonathan på Twitter han ville veta lite skillnaden på läktarnivån med blåvet jämfört med de tyska lagen. Det är väl på en annan nivå rent eh, publikmängdsmässigt såklart. då. De är fler men Precis. är de bättre tror jag är frågan. Det är svårt, svårt att säga. Det, för att kunna jämföra det så behöver jag ju ha en match med 54 000 10 blåvitt supportrar För att kunna jämföra eh, Vilka som är bäst Men de är Våra fans är, de är grymma alltså. Det, Jag kan inte jag kan sitta här och ljuga och säga att de, inte, att de inte är bra För de är fantastiska Samtidigt så var jag på gamla både mot Djurgården Och mot Älvsborg här Innan uppehållet Och tyckte det var bra drag de är eh, Så att eh, Blåvitta fansen alltid skött sig Hur är det med supporterkulturen och, och jag tänker ultrasgängen och pyroteknik och sådana bitar. Är det mycket sånt i Tyskland? Alltså det, det är inte mycket problem alltså, med, med, med något skulle jag vilja säga. Men är det till exempel pyro, är det tillåtet ja, i till Tyskland? Ja, ja det, det får du nog fråga någon som har lite koll på juridiska saker men jag, jag, jag kan inte minnas speciellt mycket äh, bengaler om äh, sådär på raka arm så det kan väl vara otillåtet men i det stora hela så här, bråk och du vet slagsmål och, och såna här grejer eh, antingen så är jag väldigt eh, ovetande eh, men de har inte alls mycket problem sen klart när vi spelar mot Kulln derbyt då smäller det ju eh, tyvärr men eh, aldrig liksom i samband med match förutom i år kommer jag på nu när jag pratar om det så står det faktiskt vi slog dem i vi gjorde 1-0 i 93 på kvällen. På mm. fast hos oss eh, på Borussia Park eh, och så hoppa eh, hoppar in ett antal eh, kyrnssportare efter slutsignalen men eh, de fick sin beskärda del av polisen så att eh, jag tror inte de gör av det. den tyska polisen av den tyska polisen ja eh, så att jag tror inte de gör det igen har fått eh, fler frågor här om eh, Gladbach då eh, vad tycker du om Talangen Harghita kan han vara en arbetare till Slätan Ja, till dog De skiljer sig väldigt mycket i spelstil skulle jag vilja säga. Branne Branne är en en, en, en målskytt liksom. Um, han kanske inte alltid är så jättedelaktig i matcherna, alltså i spelet. Jag har deltagit i matcherna det var lite mm. hårt men så är Branne. Han är inte playmaker på samma sätt. Nej, nej, precis, utan han kan vara liksom det kan gå 30 minuter så ser han inte men sen när matchen är över så har han ändå hängt två liksom. Han är så, så han, han är jävligt duktig på eh, sina löpningar och hitta rätt. Han är ofta en sån kille som står rätt och petar in bollen ut. Han gör sina mål. Liksom. Eh, så Han har enorm potential eh, och bara det att klara av så pass bra som han ändå har gjort hittills. Och gå från superrättan till Bundesliga eh, och få spela så relativt mycket som han har gjort. Eh, Storilors. Matsgrens eh, största försäljning. Ja, jag ska, ja, jag vad vad tror du om att köra? gått på en högerkanta. Är det något man bör göra? Uh, Eftersom vi såg det Ja, uh, uh, matchen igår. Matchen igår ja. Uh, okay. Jag såg inte matchen igår, men jag, jag hörde lite om men vad vi nu. Men skitsamma. <laughs> uh, vet, jag, har provat, eller han har spelat någon gång också på kanten i, i Gladbach. Men då har det mer varit för att det har varit mer en nödlösning än, än för att han har eller för att han, ska han har sp lite speed. Han har speed och han har bra teknik och så, men han är liksom Han är tusen gånger bättre som anfallare än som kant kan Det låter det som helst inga tvivel om Kanske jag säger säga att anledningen till att vi pratar om uh, Orgota just nu är för att uh, han, han har sån stark koppling till Mats Gren Och många tänker att han eventuellt kan hamna i blåvitt Någon gång Det hade varit fint <laughs> Har du några andra lagkompisar eh, Från Tyskland som är med och lirar I det tyska laget eller sådär uh, De tyska Ja, var hö en, en högerback från oss Julian Korb, han spelar i Tyskland han har spelat alla matcher hittills bra. Och sen uh, uh, min goda vän uh, Terstegen. Han är ju inte med oss längre. Nej, han är så... ju i Barsa. <laughs> uh, min goda uh, men vän Terstegen. Han... Mm. Anna. <laughs> Precis. Nej, men uh, det, uh, jag vet inte varför. Vi satt ihop uh, i bussen så vi fick. Uh, Fick en, en bra kontakt under den tiden. Ni kanske övar crossbollar. Jag kanske läste lite drop där. Ursäkta. Nej, men... nej, nej, nej, absolut. Nej, nej, nu är vi men... upp uppe i de liggande. Okay. Vi nej. satt jobb i bussen så, så vi, vi, vi, ja, vi, vi hörs fortfarande. så. så Ni kanske... det, är inte med alla, det är inte med alla man får och sånt. Så. Ni kanske tränar crossbollar ihop då. För att jag har skrivit upp det. Jag ska fråga dig ja, om. Fan, det är helt sjukt. Vem är bäst av dig att här stegen på svepande inlägg? <laughs> Ja svepande alltså. Den, de fötterna som Mark hade Eller har, ja. ska inte säga hade, har eh, Det var liksom så. Det var, det var inte första typ två tre träningarna Som, som jag tänkte var Shit vilken fot han Eller fötter mm. för han slår dem med bägge Utan det var liksom efter två år Tre år typ så bara fan Man blir förvånad varje gång liksom. Han tog emot den med vänster Och så slog han en krosspassning till mig. Jag står på mittplan liksom och så pingar han bollen en och en halv meter över luften. Liksom. Så bara landar den på bröstet varje gång perfekt. Eller så tog han emot mig med höger och pingade med vänster fot inte var han stod på mittlinjen. Det är, klart, är så... det är klart att han misslyckades några gånger. Men de satt ju 98 Och det är bara mm. mål att prata pratar om. Jag tänkte säga: Det, det är en målvakt pratar om det är någon som missat det. Ja. Har, han till, år, har han någon koppling till Matt Gren? Jag <laughs> ställer <laughs> den frågan nu. <laughs> jag vet inte. Men det är väl ingen slump att han har blivit värre av Barcelona heller. Då. Ja, exakt, exakt. Alltså, han är en fantastiskt bra målvakt. Men hade han inte haft de fötterna så, så tror jag inte han hade hamnat där. Utan det är väl eh, den största bidragande orsaken. Ni som lyssnar nu förstår ni eh, vilka världsspelare och vilken spelare det är och vilka han spelar mm. med här eh, ni, ni som inte känner till Sen tidigare rådna här, oh. nej men Jag tänkte på det faktiskt alltså, När ni har slagit eh, Bayern München med 2-0 På bortaplan Hur många lag i världen är bättre än eh, Borussia just då mm. just, just där och då, ingen skulle jag vilja säga Nej men jag menar, det känns det, det, ju men... och så ah. Fast det är klart att vi vet ju om Att vi hade nog förmodligen inte vunnit Vi kommer förmodligen inte vinna Champions League nästa år Men det är klart att eh... Det är klart att vi är, att, vi är, att vi är bra och det ska vi tycka också efter en sån säsong som vi har gjort. Och att vi tar bara den grejen att vi tar fyra pengar av Bayern i i ligan så det, det är klart att vi är bra. Vad är det värsta med att spela i Bundesliga då? Allt i hotell. Det kan, det kan väl jag tycka. Är ensamheten? Ja, väntetiden, ensamheten också på viss sätt men bara vänta liksom bara grejen, framförallt jag kan förstå liksom när vi eh, när man har 4-5 timmar i buss eh, till en match och eh, så är det svårt då att sitta fem timmar i en buss och så spela tre timmar senare, eh, så det är klart att man åker dagen innan, men ibland liksom man spelar nu har det blivit lite bättre i år eh, Men det är bara beroende på att det har gått så pass bra Som det har gjort eh, Så har de kunnat släppa lite Och då menar jag verkligen lite på tyglarna eh, Men liksom Hemmamatch halv sex Och vi ska gå in på hotell klockan fyra dagen innan liksom. Så Ni bor lite. på hotell även när det hemma hemmamatch bara, Även hemmamatch Det är ju inte Det är ingen diskon man säger så Och vi har fått en fråga från Christoffer Berg här om inte jag ser fel så är det han som köpte mitt eh, Bose ljudsystem. Det tackar jag för. Men jag han blev riktigt nytt... tutad där nu. <laughs> jag behöver en nytt uh, ljudrustning. Du fick en. Du är lurad. Vill du hälsa Kristoffer Bär någonting om jag ska Du är lurad. Hur Tål sprängda basar <laughs> <Kasttoppa>. det <laughs> Hur kasthoppa. <hur> slu... <laughs> kasthoppa. <laughs> hur din jävla raggar också uh, det där. Hur slutade Svenssäxan några skandaler? Och då tror jag han syftar på uh, Ola Toivonens Svenssäxa. Uh, vi gjorde lite blandat. Uh, <laughs> det jag kan delge så uh, vi blev uh, nej det blev inte. Vi var på, vi var en liten skortis på uh, vad fan heter det? Hagabadet. Heter det va? Mm. Mm. Ja. Hagabadet. Uh, och blev uh, lite rundskickade för de tyckte vi var lite högjuda. Uh, och sen. Körde vi en guidad tur eller Ola var, var, var guide på paddan Och sen gjorde vi lite annat Och vi slutade upp med att titta på Den legendariska eh, Peter Sipen På spritluckan på parken liksom. <laughs> Till... ja, Det var helt jag var, jag, jag blev så. Jag vet inte Jag, vet inte jag visste inte om man skulle skratta Eller gråta liksom, för att Parken var ändå där vi alltid var var det en så nostalgisk kväll ja, eller? Det, det gamla var, gänget ja, på det gamla, det gamla stället vi, det, var liksom, vi var, det var alltid spritluckan liksom. Men det fanns ingen snack om var ni skulle gå Nej, i fall. nej, fan Vi låg bara hemma, vi låg i soffan typ Och tittade på tv och så blev klockan typ halvt Och så bara, ska vi dra? Ja men vi drar Och så var det bara fullt ös medelslös Med grabbarna och sen så var det Spritluckan, sipen och Parkan <laughs> Så kom jag in och jag har inte varit på parkan på åtta nio år så exakt lika ut oh, exakt. <laughs> Samma står som spelar skidor. Men man kommer in, liksom. Och det första jag ser när jag kommer in, uh, det är liksom en kille i i jättetajt, uh, linne, typ glitt, glittriga armband, solbrille, cowboyhatt, cowboyhatt typ, <laughs> eller om det var en sjömanshat. Och så börjar jag bara sipen liksom. Fan, han måste vara gammal som helst nu. Han måste ju vara lätt 50, 60, ja, 55 Nej, han är någonstans där. Jag har nog aldrig varit på Park Lane. Jag har, så här, jag har så, här bitvis minnen av hur det ser ut på Park Lane. Jag har ändå varit där säkert hundra gånger. Jag kommer fortfarande inte ihåg riktigt hur det ser ut. Men jag vet att det ser exakt likadant ut. Jag vet inte fan det ser ut. Alltså den jag kommer ihåg från Park Lane från den, den tiden det var liksom att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 Att allting var enormt uppblåst liksom, Och överdrivet Vi hade feste. Eh, eh, det, det, det ska inte Det ska det inte ljugas om Men när det väl liksom, Det som fick bägarna rinna över Det var min inflyttningsfest Typ <laughs> Eller en fest i min lägenhet eh, Och så jävla Galet var det inte Vi var typ klara vid halv tolv typ. Vi skulle ändå inte stanna. Men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 Eh, den personen bara gick och väntade på liksom, att en gång till, och då jävla. Och då åker vi. Liksom. Eh. Och sen fick Emil Salomon som flyttade in i din gamla lägenhet. Right? Och så bakar du eller. Ah, eller det, det. Det, <laughs> <precis>. <laughs> Nej, men och så efter min fest där, och så, ha, så fick, ju, fick vi ju gå till de här där borta, bakom Hamgatan typ och prata inför.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 alltid ha i reklam även om jag hade världens största ingen reklam liksom. Körde du den här på plan också? Så det har bara om... skrivet i. Och det, men det var faktiskt inte jag. Det var faktiskt min fru som hade skrivit den. Så nu får hon lite skit också. Tyvärr Förlåt Kör... Men så så var det. Körde du den här på plan också? Om du sparkar någon. Det så var bara, Det var han som spelade vänsterbacka förra året. Så, som så det som, som honom. Har, har du en bild på din dörr i Tyskland? Det var jag definitivt inte. <laughs>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 men de andra fem, de kan jag tyvärr inte ta en soffa Jävlar skönt att se att ni var nere Med gamla gänget på parken Och kollade så att allt var som ni skulle Precis Satt Musen kvar då, eller känner ni er lite tröttare? Musen sitter alltid Framförallt halv tre på natten liksom. spelar ingen roll gammal du är sitter de där Lyssna nu Det här borde tas med Vänta Anna West 20 bor tillsammans med sin sambo högst upp i trappuppgången i etagelägenheten precis över Oskar Vänt och flyttade in strax före inflytningsfesten i augusti 2004 citat jag blev jättechockad när jag läste om detta i tidningen det är ju för sig väldigt bra isolerat uppåt så vi har bara hört musik ibland han satte upp en lapp på anslagstavlan inför festen men vi hade ingen anledning att gå ner och klaga Vad är? okej okay. Tack, Flawless. Men hon klarar Vill du skicka en hälsning till henne nu så är ju ja, fan, hoppas, fan hoppas, långt över tio år sen ja, Jag hoppas att hon är lika bra som jag gör idag hoppas hon bor någonstans. Och att hon har ett väl isolerat hem ja, vi... Nej men det jag Hoppas bara det... det löste ju sig Det löste ju sig nu är det inte så badrik att vi ska sitta och prata om oss själva här någon längre stund Men vi måste ju bara ta upp en liten grej som hände här i veckan Du tänker på räven det, det kom ut en liten video på Youtube va? Ja, jag vet, jag vet inte var den kommer ifrån Jag har ingen aning om vad som hände överhuvudtaget Nu är det så att vi får tyvärr inte spela upp någonting här i podden Eftersom inte vi inte har rättigheter till musiken För är, de påstår att det är två eh, normen som äger den så, Som har skrivit den här musiken Men vi kan säga så mycket att Det finns. Eh, det florerar en liten hyllningsvideo Till Thomas Mads, Mads Mikkelsen, Mikkelsen På Youtube Sök på Mads så hittar ni den Sök, och, ah, sök på BB-podd The Mads på Youtube så, så dyker den upp Där finns vår Youtube-kanal från och med nu också Den kan ni prenumerera på om ni Kan ni dyka upp något annat eh, lite här och där Kanske någon gammal låt dyker upp också What does the mads say What does the mads say Då ska vi ta och gå in på vårat favoritsegment där. Lyssna frågorna, Det är Lyssna -frågorna. enda som är intressant i den här podden. Nej, idag hade vi Oscar. Då var det jävligt intressant. Men i övrigt... Så, så är Sågningen där. I övrigt så är, har vi inte mycket att komma med någon gång faktiskt. Ja, men vi skjuter väl på här. Eh, från Instagram då. Jakob Holgersson. Fråga honom vem han tycker är Sveriges bästa högerback. Sveriges bästa högerback. Emil Salmosson. Fan vad fint. Kalle Jalmers frågar här på Twitter Spelar du fotbollmanager? Och i så fall, hur ser din IFK-startälva ut i nuläget? Spelar aldrig spelat manager Men om du skulle säga din startälva? Just nu? Ja eh, Nej men som, som, som den har varit eller? Du vill så inte ändra som, någonting? Nej men alltså du ska inte bryta någonting När ett lag fungerar så, så bra som ett lag har fungerat Och så som det har varit nu Då har det väl varit eh, John, Emil, eh, Björs, Rogner, Al-Azami, eh, Danskarna, eh, Göra maraton och Seb och så Gustav och Läse. Någonting det pratas mycket om är ju, för att du kom ju från utrupp uppåt, eh, men nu pratas det mycket om att juniorerna i år inte alls får någon plats. Hur ska man ställa sig till en sån sak tycker du? Jag tror det är väldigt svårt Men samtidigt så som laget har gått i år Så är det ganska svårt att säga Typ varför har inte han fått spela med Eller varför har inte han fått spela med När ett lag ångar på så Som blåvitt har gjort i år Så liksom det är bara Lyfta på hatten och sedan Och köra liksom. Det är så kallat ilandsgnäll Ja men lite faktiskt Jonas frågar på Twitter Är konstgräset i allsvenskan en faktor För dig när du När eller om du kommer hem Men vi har ju sagt att du kommer hem så är det, är, det sånt, är det sånt man tänker på man ska vi hem och spela den jävla ligan Med, med konstgräs varannan match uh, Alltså att jag inte har tänkt på Hur mycket konstgräs matcher det blir uh, Kan jag inte säga För det har jag uh, Jag tycker Konstgräs är jättebra Så länge det är december, januari liksom. Uh, Så att ha någonting att träna på Men i övrigt Jag uh, hatar plastgräs liksom fast det andra är det gör väl alla eh, på, någon, på något sätt utan de eh. som spelar på plastgräs. Ja så men nej men realitet. de hatar också plastgräs. Det är garanti, de spelar hellre på naturgräs än en plastgräs så det gör alla. Men alltså att Sundsvall har en konstgräsplan. Eh, det är rimligt. Det, det förstår jag liksom. Men sen finns det några klubbar som absolut inte borde ha konstgräs. Några men, tyvärr, här till ja, och med. Ja men alltså tyvärr så är det väl så att eh, jag vet inte om man inte äger sin arena till 100% själv och man kanske vill ha andra gyppor evenemang på sina arena så, så kanske det blir Kanske ett an annat Men jag tycker det är tråkigt i alla fall att det vad var vad Jag kommer ihåg vi satt innan eh, Jag var och tränade med IFK eller Jag var uppe på kamratgården dagen innan eh, Älvsborgs matchen tror jag det var Och Jörgen liksom säger Detta blir Älvsborgs Blott andra match På, mm. på, på naturgräs För i år Och det var typ omgång 12 eller vet du hur många poäng du att tatt Ja det vet jag definitivt Jättefina noll så att, men, på, naturgräs. Alltså, på naturgräs Så att, vi snackar två de, alltså, Av 12 omgångar Så har han spelat två på naturgräs Anders Schalberg frågar Hur ser du på din framtida konkurrens Med DJ Alessi När du kommer hem Menar Han är DJ jag frågar då, jag, om det är Båset Eller det är bägge två kanske är Det är Båset och blir det fightas. <laughs> men du var uppe på, var uppe på levande sittplats och, ja, och vände ja, lite platta så att absolut. säga Absolut, jag alltid Någon gång per säsong så är jag alltid är uppe på LS och, och spinner lite liksom Det är, det är en självklarhet uh, Nej men, alltså, men han har gjort det fantastiskt hittills Han är jätteduktig uh, Om man är här när jag kommer hem Om jag kommer hem som jag, Vilket jag förhoppningsvis gör Men uh, Om man är här då får vi ta det när han är här han kanske kan kliva upp han... på ytan. då? Ja, eller så kanske men jag fortsätter han så här så, så eh... eftersom att han är också väldigt ung så, så är det nog ingen, ingen omöjlighet att han kommer få chansen att pröva sina vingar eh, någon annanstans. Ni kanske kan byta plats så att han går till Bundesliga och så kommer du att över där hemma. Precis, så kanske det blir. Eh, Micke frågar varför stavade folk hans namn Oscar med Z <laughs> här... back in the days? Ah. Är det något du har satt på din, på din lägenhetsdörr? Jag har satt på lägenhetsdörren <laughs> uh, Alltså jag vet inte hur, hur... Det var listan på ah, ah, Oskar med sätta 25 personer Precis så att skulle vara lite mer anonym <laughs> uh, Jag vet inte hur det började där Jag tror det var en kompis till mig Som skrev det bara på skämt liksom Och sen så är plötsligt någon gång Så dök det bara upp i något sånt här i någon form av eh, officiellt sammanhang, om det var med någon eh, skola eller om det var med fotbollen-typ och så står det Oskara med sätta-typ. Jag tänkte bara, Åh, fan, vad fan är som hände? Så det var nog bara ett skämt som, som eh, eh, några inte förstod riktigt från en av mina barndomskompisar hemifrån. <laughs> det återigen var det inte ditt fel. Alltså. Återigen. <laughs> <laughs> Johan Bergeld undrar här på Twitter. Kindpussandet på plan dök ja. när Oscar lämnade blogget. Ja, titta där hur <laughs> ser det hur? ut ja. alltså det är så bra det är så bra och lagt märke till det det är så snyggt där det här. hur ser det ut i Bundesliga då? hur ser det ut? Eh, det, eh... det är för mycket med starsor och sånt nej ja, <laughs> det det det existerar det gör det men eh... alltså, jag vet inte fan hur vi, hur vi började det med det där men vi, vi vi hade det där jag vet inte en, en... En, en kintpuss när vi hälsar typen? Det var du och Marco Reis. Ja, nej, det var. Alltså jag ju blå vid tiden, då Du var mycket med bjärs, va innan i baklinjen, innan det match, va? väl, ja, men Det var väl det var det fint, va? Den det valade oss i, i gänge, typ, En Kram och en kintpuss typ, och så kom jag nu, dödar vi dem och vinner liksom. Sen så försvann ju vi som håller på med, så då kanske det är då ut. Så du kommer tillbaka. att han har sett det. Wow. Stjärna äh, i kanten. Guldstjärna i kanten. Jonathan Uppström på Instagram tror jag det är. Mm. Be honom berätta lite om sitt kaffeberoende ah. Kaffeberoende Det var det här fika-gänget Jobbigt att bara ah, prata om det nu För då måste jag ha en eh, <laughs> Alltså Det med fikat på den tiden Det var väl att vi var eh, Sex ungdomar Som inte hade någonting att göra typ. Eller vi ville inte ha någonting att göra Så vi dödade ett sjukt antal timmar eh, På, på kafén runt om i stan Uh, och sen har väl det Övergått i att man behöver Åtta dubbelespresso om dagen för att, för att få igång Maskineriet Vilket är bästa fiket i stan? Bästa fiket i stan uh, Fratelli Gradelli är väldigt bra Sjuk frukost uh, Sen var vi på den Jag kommer inte ens såg vad den heter Typ uh, efter H&M kompassen om du går neråt till vänster och sen till vänster igen liten italienare typ kommer jag ihåg jag kommer inte ens åka vad den heter så tvärgatan om du går från alltså, kompassen du ska ner ja, lite, lite som när Marshall eller How I Met Your Mother letar efter världen, eh, New Yorks bästa började. <laughs> nej men jag tror ni vet vilken det är när typ eh, frisörsalongen på NK det vet alla vi tycker den är ja. Min tittar... sambo vet framförallt vilket ja, När du tittar ut genom fönstren Förstår du vart jag är nu? Ja, förstår ja, du På andra Inna... sidan vägen där Den värsta skattejakten här ja, ja, visst Den är grym Jag vet inte om den finns kvar Ska jag säga Jag vet inte om finns kvar Men förr i tiden så fanns det i alla fall Där har det druckit en del Och Espresso då menar jag Ingen alkohol godit. Espresso Kaffe Drick en espresso Ta en bild på dig själv Tagga ska vänta på Twitter si. Sätt upp den på din dörr Sy si. <laughs> Vi har en fråga till på Instagram från någon som heter Frejo90. Han är lite inne på att, någon har, att det har skurit sig med hamren och att du presterar på hög nivå i Bundesliga men nästan aldrig varit uttagen i landslaget de senaste åren. Men nu har du i sig fått spela i landslaget senast senaste mm. Dock kan man ju känna att framförallt på vänsterback på ytterbacksplatserna att, att det man, det har inte varit mycket utrymme för misstag där. Liksom, då har man åkt eh, rätt ut i kylan Om man har släppt in en boll från kanten. H hur har stämningen varit på landslaget då? Eh, jag kan bara prata för, för mig. Eh, jag har inte haft några problem med någon eller, så där, eller, eller dålig stämning. Eh, sen så eh, kan väl jag hålla med om att jag tycker att jag tycker personligen att jag borde ha varit med mer än vad jag har varit. Mm. Eh, men vilket jag uppenbarligen inte har varit. Eh, så det är som det är eh, Men Å eh, andra sidan så har jag, jag har inte liksom, jag har inte tänkt på landslaget Överhuvudtaget När jag har varit hemma i Tyskland För att jag har så pass mycket där Och så pass bra där och med den, Framförallt i år med den säsongen vi har haft Så har liksom bara tiden gått Och sen liksom så har jag väl tyckt att okej, okay, jag borde vara med. Men sen så är jag inte med. Men samtidigt så får jag fyra dagar ledigt liksom. Då åker jag in till Töteborg med familjen istället. Så att jag klagar inte. Men nu har Hamren och Albeck fått, eh, fått in de tyska kanalerna på mm. sin tv. Parabolen uppsatt liksom. Ja, Ja men det är klart jättekul att jag var med igen. Och nu fick jag ju spela bägge matcherna här senast. Så att, eh, det är klart det är kul. Och jag, alltså, jag, det är inte så att jag inte vill vara med, för det vill jag ju givetvis. Alltså, Alla vill väl representera sitt land när det kommer till fotbollen. Så det är klart att jag vill vara med, men är jag inte med så är det inte hela världen heller. Har ni, har ni kul på landslagssamlingarna? För att man får en liten känsla nu om att det är lite tillknäppt så att säga. Det är mycket pressade svar i intervjuer och sånt där. Liksom. Men hur är, har, ni, har ni roligt liksom, i gruppen? Alltså, igen då, för mig kan man om mig själv. Mm. Vi, jag har hur kul som helst. För men så här som jag menar, Jag eh, PV, Mackan eh, Ola, en väldigt god vän med Ola också Gamla änget ja, eh, Så att eh, vi har ju skitkul ihop Oavsett vart vi är eh, Vad det handlar om, vad vi gör Så har vi skitkul hela tiden liksom eh, Så att, att det skulle vara till knappt, eh, För oss det, det, det var väldigt svårt att tro Det är mäktigt att spela till den eller? Ja det är helt När man står där inne och bara hör låten Och jag också min första, första gången i Champions League Och så gick jag in på eh, Paul Trafford Shit. Då, var jag då var jag Då var, då, då var jag riktigt såhär Men kan man liksom Är det här på riktigt liksom? Ja då var jag det och, Tänker så, man så och, då? och mitt lag också Alltså det är så, ah, just det, mot United, ja. Vi går in på Old Trafford typ, Så går jag in och så bara ser, ser oss Och tittar med runt kommer jag ihåg. Och så liksom tittar jag till vänster Och så går Rune och Ronaldo typ. Och då börjar jag gapflaba. När vi går in på arenan ja, Går in på plan så går Det bara... har du sett på tv liksom Och liksom går in det så, så, är det. så bara Old Trafford Typ så bara oss. jag Börjar skratta typ kommer Rooney så bara, så, bara gå, så bara Och så bara Det är Hur sjukt är det här Fan vad kul Rooney och Ronaldo Ja <laughs> Ronaldo <laughs> Det var, det, var så, det bästa Det, var snabbt, det bästa var den matchen Var typ så här, Precis när vi såg ut Till, till matchen Så står det bara hej. Nu första kvarten Så kommer de döda oss mm. Bara så att ni vet liksom. De kommer spela ett tempo som vi aldrig har varit i närheten av Så det gäller bara att vi står pall emot, Står ba. vi pall första kvarten Så har vi chans att spela med Större delar av matchen liksom 12 sekunder Luisa var fri 1-0 <laughs> Nej, Nej men så sköt okay. han och, och. Ah. Våra mat gjorde årets fotboll 12 sekunder så har han sj själv Ingen fattar någonting det bara... Vad händer? De spelar av bollen ner till Scholes Aha. Ja, men och är han menade han som en... liksom som att han ska spela in till mittback men så mm. vänder han upp typ upp och sen var... så bara så står Rooney bredvid eh, sa typ så bara smäller han en sån passning som är så hård rätt i bröstkorgen på Rooney och Rooney så... bara lägger ner med bröstet och så <laughs> kommer löparen typ och så var han fri. Alla bara stod så. <laughs> What the Vänta, fuck? Vänta nu var det får man spela framåt på avspark får man vara på våran plan när på avspark ja. så känns det. Så bara oh, shit vi ska ta den sista frågan här då redan? Vi är redan Aj, Nu har det gått riktigt jävla långt <laughs> ja. Det här blir en riktigt lång podd ja, också Hur kort det blir Det är faktiskt inte en fråga Utan jag tänkte det var ett bra sätt att rappa ihop Den här sköna poddinspelningen Innan vi rappar ihop Oscar, kommer du tillbaka nästa semesterperiod Till, till, podden. Podd? till podden Om ni vill så kommer jag är Jag är här varje sommar så det är inga problem Aldrig hemma till. vi inte tid. Vi kör julafton, klockan tre <laughs> Uh, julgård. Uh, allt förutom Julaufton. Ja, vi läser det? Uh, det är i alla fall uh, Kalle P-skrocken. Är som, det sant? Som, uh, som han, han har inte ställt en fråga faktiskt utan han skriver så här. Uh, undrar inget. Hälsa bara att han är och förblir en hjälte och att hans gästspel på LS alltid uppskattade. Stort tack. Och jag tycker det tack. känns som ett bra sätt att bara knyta ihop wow. säcken här nu. Stort tack. Så det var sista frågan och du behöver inte svara så mycket där då Då uppskattar jag att det är uppskattat Så kan jag säga Fan vad mysigt vad ja, är det? Faktiskt. Alla gillar alla här ja. Exakt Alla är vi vitrofalt kamrater liksom Fast innan vi avslutar helt för kvällen här Så ska ju faktiskt Oscar få ställa sin Back to the future fråga Vem vill du ha som gäst nästa vecka Oscar? Hmm om jag skulle få välja vem som helst Så hade jag velat haft Matsgren. Vi löser honom Vi fixar det Då måste vi ha en fråga till Matsgren också Hur Många bultar finns det i Ölandsbron? <tryck> <tryck> <tryck> det är ju bra som helst Jag har inte fått svar det. det Jag har väntat sen sändes Nile City Eller när sändes det Jag väntar fortfarande på korrekta svaret Det roliga är att jag tror att Gustav Engvall Fick exakt samma fråga i en podd Förra säsongen ja. Och det är helt jävla otroligt Och svarade exakt samma Det vet vi inte äh. Men jag kan säga att Gustav Engvall svarade rätt Vi får se om Mats Grejen gör det Grymt Rappa upp detta nu Joakim Ja mina, mina damer och herrar Ni ska ha jättetack för att ni har lyssnat på BB-podd Stort tack stort Jättetack tack. till Oskar som sagt för att han tack har varit här själv, Och, och snackat massa skit med oss eh, Ni hittar oss på gp.se Slash bb Och på Facebook under namnet bb Och nu också någon sorts Youtube-kanal Där Mads-videon finns Missa inte den för guds skull Vi lägger även upp eh, lite gamla låtar där också va Det gör vi Ha nu en riktigt bra vecka så hörs vi igen och då sitter Mats Gren med oss. Stort tack. Stort tack. Större tack. Kan du förklara så jag vet? Det är bara början, inget slut. Det är vår egen hemlighet. Vi delar en minut. När vi kastar våra glas och. Åkt hem Som jag vill när mit huvud føl så ljud och när tiden har stået still, känner din värme mot min hud det för altid. I vores stad, som altid leder hjem, uanset hvem du har været, står vi där igen. Vi som kaster vores glas, og er aldrig hjemmesoj. Vores hjerte går fiskvand og tapper all kontrol. For det lyttes som jeg vill når mit hoved fyls af lyd. Tiden har stået still, kender din varme mod min hud. Derfor alt.